Rugăciune pentru tămăduirea inimii. Aleluia slavă, știe împărații celeste, iubim și smulțumim. Din prin harul tău, inima, trupul și mintea ni le-ai curățat, rănile sufletului ni le-ai vindecat. Osânda diermul iernelui, cel ne-a dormit de la noi, ai arungat. cu veșmântul cel alb și luminat de lacrimile pocăinții ne-ai îmbrăcat vedem demonul de l-ai alungat, rugăciunile și postul ne a învățat. De vie, nepăsare, negrijă, ne-ai dezvățat. Cu arma trei ne înarmat. ne batem pentru sufletele neamului nostru. ne luăm crucea neamului. nu ne lepădăm de sine și să-l urmăm pe Domnul neajutat. O să facem porunca sa, luați Duhul meu că este ușor și povara mea că este ușoară putere har, înțelepciune răbdare, mijlocul și ocrotirea scutului tău ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, ceresc, cerestă iubim și-l mulțumim, fiindcă prin săvârșirea nevoințelor, costului, rugăciunilor, faptelor de milostenie, prin rânduiala slujbelor, prin paza gândului, cugetului și inimii, prin patimile de care ne-am despărțit, și din templul trupului nostru, cu biciul porocilor Domnului, Isus Hristos le a lungat, cu asceneala trupului, cu ascedea simțurilor, cu privegherea ne-a învățat, să transformăm focul patimilor lumești în foc duhovnicești, ne-a ajutat, în inima rugăciunii l-a aprins, prin el ne-a iluminat. Piatra de temelie pentru zidirea Bisericii Sufletului ai așezat. Aleluia slavă ție, Împărate Ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de amintirea păcatelor, Cartea conștiinței ne curățat. Mintea noastră încetatea ta a înălțat. Prin moartea Duhului lumesc fericirea celor sărași cu Duhul am aflat. Trupul să fie normânt al patimilor, și scară la cer ne-ai dat. Să pășim pe calea cea luminată, să urcăm scara adevărului tău și să dobândim viața cea veșnică, putere în noi ai pus când la Cer ne-ai urcat.